І його трохи було. Всі п'ятеро зосереджено спостерігали за процесом танення, бо то справді виглядало загадково. Сніг тане на сонці, це зрозуміло. А чому він тане в хаті, де нема світла? Коли залишились лише брудні калюшки, Діоген відвів очі і спитав. То чого ви прийшли? Хата аж стріпнулася від могутнього голосу. Діоген, попри свою атлетичну статуру, вибрав собі миршову хатку з підсліпуватими віконцями. На вибір, певно, вплинула величезна піч, на якій він безконечно спав і котру доглядав як добрий син стареньку маму. Вкривався він червоною плюшевою завісою, з вишитим золотим гербом. Краї завіси обтріпувались чи підгорали. Тоді він обтинав їх іржавими ножицями, від чого завіса дуже поменшала. А герб з колоссям припадав якраз на діогенів пуп. Господар опорядив хату відповідно до власної натури, викинув ліжко, лишив собі одну подушку, а інші порозпорював і викинув на двір. Пір'я котилося по оборі, злітало в повітря і сідало там, де йому подобалося. Базіль вийшов зі своєї хати, чхнув і спитав. Нащо ти оце робиш? Діоген замислився. Увечері прийшов до Базіля і гаркнув з порога. Бо хочу, то була відповідь цілком в дусі телемської обителі. Вітер позаносив тепір'я в далекі краї, і що з ним там сталося, невідомо. Діоген позмітав поводиння, повиносив образки на стрих, лишив собі лише панну з котиком. Вона його не страшила. У хаті запала мовчанка. Колос зітхнув. Діставай горня з квасолею. Ага, сказав Діоген. І почав злазити з печі. Став посеред хати голісінький. На печі він спав тільки так. Інші члени громади з повагою подивилися на його величезне сильне тіло. На животі був відтиснутий герб, а на спині солома. Діоген пішов до сіней, довго там грюкав і нарешті виніс горня з відбитим вухом. Базіля пройняв друж. Йому страх, як не хотілося стати цього разу жертвою. Могло бути і так, що хтось один міг би витягати жереб і бути вічною жертвою. Але тоді вони б вигадали щось інше, менш жорстоке, ніж горня з квасолею. Подивись, чи є все, Попередив Колос. Адже могло виявитись, що квасолин не п'ять, а чотири, або п'ять білих, або п'ять синіх, або замість квасолі лежали б камінці. Діоген витрусив над столом горня. З нього випали здухла мишка і п'ять квасолин, чотири білих і одна синя. «Миша?» – здивувався перевізник і приступив ближче, щоб краще розглядіти. «А вона не смердить?» Базилю до горла підкотилась нудота. «Ні, не смердить!» – констатував перевізник. Дьоген здвигнув плечима. «Чого б їй смердіти?» «Зимно?» Взяв Мишу за хвоста і поніс на двір.